Maite ditut maite, gure bazterru. rock. Rockan rola benetarkizuna, hau dela. Ostira luntan Gure baste rock, musika eman kizuna, ostira luntan. Agatzeko abagetan! Beraz, egunon, egunon itxomin. Bai, egunon e irisabi edo gauan, txenta hamarrak dira normalki egitean hemen euh, bostak bostak bostateak dira ba es Estukten orian ba, ah, lauak direla Estukten orian, ordean lauak, peopres, hemen, bideangituk Gure basterrak lehen eman kizunain dako Esplikatuko euh, duk, piskat, zehari giren hemen eta anuat giren. Ordean hor, eneutoan gira, eta joan joiten gira garazirat, garaziruntz, ierran e, zentak garazi badakigu, badela musikalki baduela bere historiaa, Eta horretarako gelituko gira garazi eskualdean, eh? Shoko desberdinetan, eta piskabat begiratuko dugu uh, musikalki zertan den uh, eskualde hori, eta zer diren piskabat uh, jendeak behatzen dituen uh, musikak tendentziak, tendentziak. Ez hori da, ez piskat? Uh, Gure lehen, kantua hik duk uh, autatu, uh, espikazak, ah. zain doko uh, kantu hori autatu dukana? Uh, bon bea, nik hautatu uh, diat, uh, jo, uh, jo guri borova, uh, kantari edo kantarixa, Zitakiat uh, nola ditu behar den, transeksuala da, eta uh, egindik kantu bat, uh, spainolez da, deitzen da, uh, idioz, kreo, ala muger, eta justukik, uh, kondatzen du, uh, uh, bi pertsona dira, bidean, uh, eta abenturan, ordean, uh, kondatzen dute, piskabat, bat uh, ezala funtsioan, eh? gu bezala, hori bera. <gubezala> y tacones en la piscina tercera adolescencia todo el mundo se gira y nos mira con dos bikinis en la mochila y finísimo pala somos sirenas en la carretera Somos dos chicas con un plan Y menudo plan Lo puedes flipar Perdidas por las lunas Desde viejo a San Troce Aparecer desnudas Junto a la Torre Inferra Bajo las estrellas Bañaremos Nuestra piel y de espuma espuma Perdernos otra vez oh. Como Brigitte Bardot Y Dios creo a la mujer oh. bezala, ostibarretik garazirat garaziko bidean bortxaz berginen pasatu goto inori du, bala <laughs> bortxaz berginen pasatu suskunetik zenta, suskune famatoa da, baita metalaren kapitala saibi izpikatzen aliguk, zer da metala eda zindako suskuneko jende batzuek sinesten duten metalaren kapitala dela suskun Uh, I metal talde, métal uh, taldé surtout ta surtout ta orthique patchatoitu je connais dit patchatoitu quand mes répicaturie et ta orthaco et il y a que cela métal en capitalaïque alors Yann et moi avec Lena qui sont dit tout que il y a donc quand on tenait quand Yann il va et il disait que n'a dit orthaco du que je connais métal sta kerta in vientirta handxesianisalaikeriortan hor, eskat bitxiuk around kalmet a etxe batean xartu cha, cha, soa. Et metalun tuten. Chokik gaeran hor, jo koniko biliana, jentinia omenia keta baliolako giro bat ala ere. Zukuste horrek ere il funtia badiela gero dendean gan edo sakiet set biloluseik nitsi kustana riuntana. Uh, eh, kampuan, mendiak eta baren uh, zura eta metala. Biluk, uh, Sushkune azkenan, eh, etxetan bortitzatuk, eta Kampuan, guntla uh, saienak. Eta azken uh, azkenoak bat, ala ere, galera bezala pausatzenat, uh, ados kapitalaren, uh, metalaren kapitala, bainan Iazko bestetan, Sushkuneko bestetan, uste diat, ostiralez, bazitian bikonzertu bainan ez zit eta metal musika, uh, batzian Las Balium eta beste talde bat Mosko gireitzen dena. Horriak biak punkiari lotuak ditu, zein dako, zer gana edu, metala garestie egirela uh, komite tupientzat, zer da? Uh, Nik horri ez zatertena, ala ere ikusten jau, uh, metala maite dukalaik eta baukala ba irekidura bat, nu meit, Ez bakarrik inpozatzeko hik maite dukan musika beste. eta justut hiriko uh, bestetan eta holako uh, gauzetan. Egan, irekidura ideki dura punka bat zutan, ume, punka, bon, egon metala pentsatzen dut, uh, punkari esker ere sortu dela, eta beharre, beste bide bat hartu dik, uh, stik, stik segitu uh, uh, punka, mao, uh, Eta egun punka, leheneko punka, egun bon, eta horiak ez euh, duk gauzauna, untsau komprenitu diau, metala ez duk alama egite. Hori ba, bon, egia hori. Untsau komprenitu diau, eta euh, tampi, alau. Azkiuk, asmatziaik, nun ikzaiten aldan, euh, <laughs> bon. punka in kapitala eta gio berriz aipatuko diau. Hor diak, suzkune kapitala, metalaren kapitala, berra emanen dugu, handu, bat errepresentatzeko eri hori. Bai, se o hitigalekin ana autazio metal kantubat santasteki ere. Es, es, es, <laughs> ez, ez, ez jakinai ere. Ez du jakinai ere. Ora ni ke berpenchatudiat badela talde bat bizkiona hor, eh, uh, metalaisaren zemeztutener, eh, uh, eta beste konserden mentala, musika eskakarpolitak, bizki teknikoa, ani no. taldea uh, autazudiata, hor teknika mailan ez bai denia sinest bizki eskakar dela, triegilea gitaristak tabenak, eta badi kantubat uh, Diskin nachtua blue den fender baitzen de dena. Zer gaindu? Zer gaindu? Blue donc au delà Hala, hori uh, oh. pasatu. Horian blue den Su Shushkune, shushkune. Shushkune tik susenan. se i cenuu neniida kalakaim parian ha tegasan pishka tosuzduk odian kafevata v tukodyau ta entsunenya u verdemantse se se mushika meiten utel marnen bai bai bai se ste bai Etanon zdję чисatика. Fez nina sesak будет afupea, ukoianan harikin Bigl Laborator ilfiak zeral hatz wirakitzeko. Gour anderen, akorak Lorazk noen politamandela. Ichanakela eta berater den haitzun hierinak ak moeten artarako dituzえ ikundabe. Beratzen espe bat обратuko le dutenak intr overseas, kont disadvantage bombakarrat. Erru baten Adibidez, eh, ahalatzen eh, eh, uh, <laughs> <Yeah. Yeah>. uh, <laughs> uh, ben ez <laughs> da la... bada hemen es bazkaliak egiten dituzien. Eta hor dian, jateko momentuan, eh, bat musika bat aproposa. Ez dugu musikarik momentu enten, hor dinten panan dugu. Ja. Eta bat musikarik gabe, nola? Eztan txapate. Eztan bat musikarik gabe, musikan giro ezartzoa ustatuan, eta hor eztan giro horik. Eta konzertu bat den da, Lester? Bosti lalean. Bosti Bai. Ha? Eben, ebene, uh, <tira> gure mankizuna bastu ko den berken orean? Zuzenean, <tira> beharroan. Bai. Bosti yeah, yeah, yeah. gonduz uh, autatu behar duk kaptu bat? Kaptu bat, autatu bat. <tira> <tira> Eben pasten dena usugu edo. Hale, negai? Zena, gure. Guraia, Egun txentia. Badukori, sabi, gire... Uzti diat, atxemanen dutalan unait egun txentia. Hikeztiak daztiko. Ezti izagunatuk, ala ere. Hori du mueretzen, kamporatzeko jendea. Gire, gire, gire, gire, gire. Zeru min, talde hori sogera gaztea duk. Hikeztiak dituzkan taldeak edo hilak dituk, edo ezberdaren hogei urtetie. Ba, hau zatu, hilatuk, huxe egan. Gire, kuraia, desagertia duk, baina... Tu caški sa hartia olida eh duraia berzekola koitu todo uno eta jana ala ama bosciano domani tanto curaia baina momento cos da da ski uh, Hor uh, bide uh, bazterrean dituk, beti garazin, eta uh, be, kua furxa baten ikustera joan dituk? Deia, lehen gauza uh, entzunen diau musika mota uh, emaiten duen bere magasinean eta gero be, uh, galdera batzu pausatuko dakogu ere, eh? begatzen boran. Baiz eta uh, le, gure artean aipatu dugu ostian, on-off, Eta egia da, fursek badutela musikarekin lotura berezi bat bereziki be, biloak eta bakik bilo luzeak, jazta, punkiak. Mm -hmm. uh... Metal musikak uh, zeit influentzia edo zerbait uh, emaiten duenez uh, pertsonen buruetan edo behen uh, koa furuetan. hori da. Okay. Ikusiko du hori segitan. Gunaan? Bera zuzira, koa bat, hemen, garazin. Eta em, egiten dugu eman gizun ikusteko orri uh, guzteko ze influenziao kaitan aloan musika uh, jenden uh, burietan, burien gainen, edo barrenen, edo beharrietan, edo hola. Eta egiten jakin uh, zuk deia, zure magaxinenan, musika ezartzen duzunez, eta ze musika mota. Gertiukantut musikau, eta <gibitza> joan den urtean edo, eta usia ez, eta koz dola Biziki goititu egizari utel, ordean hartan kendut. Ez dut gehiogu behatzen, ez dut gehiogu eta ez dut gehiogu eta ez dut gehiogu eta Eta garaiantze, irratia emaiten zinuen edo diskoak? Nola, nola gertatzen, nola eta irratia hartetan ez deunguzia. Mm -hmm. Ez dut den, denekon prietzen, ordean eta guk beti behatzen, gilantekera egila eleka, ordean A besta en fonde. Ta ta clienté que c'était ranoté euh gyrostick. Gyrostick est sumait zu garantaté de te va, mm -hmm. eta kendianines, osheskiva. Eta repen deisut, sobera kariu erduzuta. Hala. Voilà. Ta nahiago zuten musikarekin bera, hala. Ale... Berdin ba. <laughs> <gülüyor> Ke <Bukedan gülüyor> e... ba. Movida <truzikak>. ba. teknik eh. Etgen ditusu da ia bilau monste batzu edo be coupe, mushikal ekilotok direnak. Musika eh, eh, semana ez da lako Bola musika ikin guztiak. Rasta, edo... No... Enenga <laughs> uh, indi ezta, biziki kusten orako ikono, eh? Ez? Punka bat edo beste, gatzutan, ez? Es? Boa, ez ha bestez. Ez engusie ez aurak goteik, ez? Ziek, ez zuzien embosule ez eta biziki... gubiak bilo, bilo laburrat bituduz, enten maite dugu artkor musika ah, mota. Ah, eta, hauai, artkor musika mota behatzen duzulei, moda da biloak ah, laburra kukaitia. Laburra, no? Bezzi nagina laburreak, yeah. ha? Uh, ono garsteak ikertzuntuzte dutze, eh? Una garsteak ono dira. Eta zuretako adibidez, uh, metal musika, uh, musika maite dutenak, biloak luziak ustenituzte. Suretako, sureen bagaxineinako, ez da biziki gontxa, ez da biziki dirurik egite, normalki. <laughs> Bilo luzekin, bila bila luziak egotzen dira, hartetan, eh? Behai. Behai, funxioan. Monja. Me mil escena. Tren Hoy voy a, hoy voy a, voy a cantar gaé. Soledad general, general de los autores aunque yo, y aunque yo, y aunque yo también soy parte, mi deber, mi deber, mi deber es ser sincero. Zene por cantar esto Quédate, quédate, quédate Quédate tu comisión Y dame, y dame, dame mi tanto por ciento Hala, beraz horgin nuen zeukagaz taldea, eta justuki kantu horrek aipatzen uh, zuen ezazema edo ez gae delako hori, uh, kua furtsak errandigun bezala, uh, egitu da horiek zogotzak dira, eta uh, izigarri uh, jendea aspertzeko eginak, eta numeit lapurak. hala. Boa, beraz, huai, uh, txiatbuz berriz sortuko eh, gitu gure hostibarre xokorat, Uh, Gellituko-gituko, hamar uh, me, metron burian hor uh, baduk uh, mitiko bat hemen, uh, garasi aldean. Uh, Eztuk gehiodeuze hemen, mena aleno bat zian gaztetxe bat. Garasiko gaztetxean hemen egon hauk, uh, ez dakatzamat urtez, uh, lau, lau edo bost urtez uste diat edo gutio ez dakat. Eta hor uh, borda azarruntan, uh, izan dituk uh, hainitz konzertu, uh, konzertu izigariak. Ala, bon, eh las uff. Unu den gituko tokekin sutaintite hor. Ala, hemen hemen gituko ardian hemen minumazio gasiko gastechea i chovada gasteia ez berarestuko sagututu. Bai, bai, sagututu diat, sagututu diat, haien azken gaua zera, Jaunguinena lagun bat suekin orinez, orinez ez baina aski urbilginan bakin itun kilometro eta gingil itun orinez, bai. Hauai ez du gehiago da horre, eta beharre funtzean zen, eta hauai, piskat, lan jeroza, jen ustez, izain dukor, diende bat zuntxaraztea hemen. Uh, Ni horreitzenuk hemen uh, ikustea lif taldea. Hela, uh, hemen go, etxe unen eskatzean, erdi erdean. Uh, Angelina bateri joilea, uh, piskat, uh, mozo edo ez dakian nola, erdi biruzik edo, e, harri gara, soinua bizikiona, giro azkar bat, Eta eh, zen gende hundik ez duzte bena giro, giro animalekoa eta LIV zinez zutenko uh, talde bat hori kristian giroen behiten zitean ben konzertu duzietan Baina entzunen dago ebe... ...difen kanto bat Eta antzigabe, LIV-ek bururaino gaztetxean autua duela, haien azken konzertua jodutelako bota gaztetxean, doa iztine? Egia aduk, azpi imagatu behar zian hori ere Are LIV Galcetaburuko kaskoan gituk, etxatxartuko gituk, eman kizuna guai galditzen duk. Boa, be, entzuner galinen diau, e, ez dakiat e, e, le, lehan eman kizuna duk, e, pixkat e, alarras izan dituk, hartu diau grabatzeko hau, otua izan dituk. E, Bizpalao gara gardo edan ditiau, eta finitzean ez dakiat sobera susena igien ez ere. Ba, ba, ni susen duk hor bidean, e, egan bidea huntza ikusten diat, Ah, ah? Oh, Bo, eta, eta ez, jendeak ba, ere jakin dezala, ikusten baldin baditu bi pertsona mikroarekin, bile, bilo laburrak eta... Ez lotxa, mintza gustean, uh, musikasolaz, uh, uh, ez dugu bestaiken, eskertzen ditugu horrebe koa furtza, argño hostalaria, uh, eta akuntzatu ditugun bestiak, hainiz uh, pertsona mintzatu ditugu, ez dugu denak pasatu, Biziki interesantabari mazen ere, ez ginuen uh, arteik eta denen poxatzeko. Hadea, mila esker duzi egret, uh, noiz da ondoko emankezuna. Eh, ondokoa, eh, urrengo hilabetean, eh, entzunen duzielari gure soinude begiz, egiz, eh, gana edu, hostira hortan, berkuduziela, igatia erri konektatu, eh, ferminek erten duen bezala. Hordean, <laughs> ez palimagira esentzu daltiaka, eh, ondoko emankezuna arte, hordean. Hori da, adio! Adio, Chauvin! Adio, Xavi! Iteri todmaite gurre bazterru Rock and rolla benetorkizuna audela hostira lutala mahetan gude baster rock mushika eman kizuna hostira luntan enzunduzien mesala ¡Sigue ahora azukreaz ¡A su creas stability! Ven al sexto, y toca el teléfono, ¡instancia intensa, levántese un euro! Si quieres inercia de su rock and roll a la N. Torquisuna, ¡audela! No la zara, puto sera, no la yo matuto oscuro a las 6:00 cetico sohorequi, repare ma china la, cerbai tus jaditus, te ore muru esta es entera de su cactus. El gigante nativiente, el gigante nativiente, el Será que coi pase turístico salió saquidad y vieran y te trayas que al diertutera, te diríba to Asante, esa inidia Chegui, se llega pera pefado de a por la salió de la edad. Gigante la gigante la gigante la gigante la edo norzat aiteket, edo zer gertan aiteket. Baina urpegi kalanta duzue, hain zindari bat aldarrikatzean, arrizkatzeko konservadoregiak zaretenean. Belarri go, go! Garuna ordezko rila uku denokontableak, hauek dira egun dizketxean bietako, erabaki oro hartzen dituztenak. Zendatzei eman komunitzikienak agintzen du Ahantzi zintxotasuna, ahantzi ilugimena Erkenekeiena erosten dute Hauzeko goaren araua Enti biantena dikart!